Jendeketa gaitza bildu da, horrekera nahi du bastandarrek, mendialdean, nekazariak izatean nahi dutela eta gainera e, beharrezkoa dela. Ikusten dugu, azkeneko amarraldi luzeetan, Europatik heldu diren nekazaritza politikek, bertzaetik estaduek bulkatzen dituztenek, baina batez ere agroindustriak, banatzeila hundiek, agrokimikoek eta bulkatzen duten eredu honek, Desagartorazten dituela gure mendialdeko nekazariak, mendialdeko nekazaritza txipia etxekoa. Eta mendialdak ezpat moen nekazaririk, e, mendialdak etorkizunik ez du. Kostaldean ikusten dugu, e, arrantzaleri gabeko e, herriak ditugula, eta arrantzaleri gabeko herri dire, harimari gabeko herriak e, bihotzi gabekoa. Eta gure nahi ditugu mendialdeko herri biziak, e, bere buruaren jabedienak dienak, eta etorkizunak izanen dutenak.